Bektaş Zekerija Berbić Hidayet rođen 1962, poginuo 93. Brkić Jasmin 72. rođen 93., poginuo Brkić Ramiz 61. rođen 93., poginuo Çizmiş Hasip 48. rođen 94., poginuo Pibić Izudin 73. rođen 94., poginuo Horić NS Potom Hrnić Tajib, 72. rođen, 92. poginuo. Kurem Salahudin, 63. rođen, 93. poginuo. Kaknjo Jasmin, 67. rođen, 94. poginuo. Karić Vehid, 58. rođen, 95. poginuo. Karić Nurudin, 70. Pogino, rođen, 93. poginuo. Kovač Halid, 61. rođen, 95. poginu. Kovač Nevzudin, 63. rođen, 93. poginu. Kovač Salih, 59. rođen, 93. poginu. Leko Ahmed, 62. rođen, 95. poginu. Mahmić Mehmet, 67. rođen, 93. poginu. Mahmić Senat, 71. rođen, 95. poginu. Mahmi Sipet, 69. Je rođen, 93. poginu. Mandžuka Poad, 64. Je rođen, 93. poginu. Omić Salem, 51. Je rođen, 94. poginu. Pašalić Padil, 66. Je rođen, 93. poginu. Pašalić Perhad, 68. Je rođen, 98. poginu. Pezer Mirnes, 72. je rođen, 95. je poginuo. Ramić Zenur, potom Rihić Nelmin, 65. je rođen, 96. je poginuo. Seljmović Mesud, njegovo tijelo još nikada nije pronađeno, je ukopan. Sobtić Almin, 67. je rođen, 93. je poginuo. Šabanović Šepik, 71. rođen, 94. je poginuo. Ibarufa Sali, 58. rođen, 93. poginuo. Ja molim Allaha Đalešanu da im da... ...da bišahli sabri i uvesirli emri, vahlu lukta te minli sami jefkavu i kauli, sada ja, kallahu lafim. Draga i pošlana, braće, ciljine, svetu, islamu, sramu. Evo, mi je, da mogu na ovom šahinskom na volju progovoriti nekoliko rijeđi. Prije svega... Govorit ćemo naravno ono, bezbog čega smo se ovdje i zakupili, da evociramo uspomene na naše šehide, to jest 30 šehida iz ova tri dželata. I ono što imam, na početku kazao da je posjeta nije očekivajuća kako bi trebalo. To je znak da ne znamo cijeniti šehide. I to je znak da ne znamo da su oni naša dobra spona i veza sa Allahom To je znak da mi kao narod još nismo dorasli. To je znak da mi nismo shvatili ni ono što je bilo, ni ono što danas biva, ni ono što će sutra biti. I zbog toga, naravno, mi moramo raditi na tome da jedan odnos prema našim šehidima bude sasvim drugačiji. A da bi to mogli procijeniti, ocijeniti, shvatiti i razumijeti, ja ću, pored brojni hadisa koji govore o šehidima, ja imam običaj jedan iznijeti koji najbolje opisuje, dakle, položaj i status šehida kod Allaha Čelešaru. Dakle, onda i mi daleko bolje mogli to da shvatimo, valoriziramo, na neki način da to definiramo. Jer, očito je ponome, što vidimo po drugim našim džematima, to često bilazim, da nema dovoljna broj ljudi koji bi trebali da prisustuju, jel tako, ovim skupovima, samo familija šehida, da dođe jedna, bilo bi više nego ovi koliko imamo za ovi 30 šehida. Samo jedna familija. A to ćete vidjeti u onom šestom dijelu ovoga hadisa kada budemo citirali. Pa da bi, da bi donili prave zaključke, ja ću prvo citirati hadis Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi sallam koji bilježi imam tirmizi, imam ibne imaže u svojim zbirkama hadisa, a islamska ulema je oncijenila ovaj hadis kao vjerodostojan, dakle sahih Autentičan. U ovome hadisu koga prenosi od Allahovog poslanika imenjenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nego poznati ashab Al-Mikdam ibn Ma'di Kerib, radiallahu talanhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja bih vas da molio da uslušamo, da vidimo koje kvalitete vrline, koje osobine Allah dželešanu daje šehidu. Pa da vidite onda koliko smo mi uzurpirali njihova prava i koliko smo zapostavili ono što je šehid njegova vrijednost kod Allaha žele šalim. Za každe poslanika, liš šehidi inda Allahi situhisalim. Kod Allaha šehidi ima šest odlika, šest vrlina, šest osobina, šest kvaliteta. Leko je drugi, a oko ima, niti možda ima. Šehid, kod Allaha ima šest kvaliteta, koje drugi lahko ne mogu zadabiti. Ićemo redno, brez. Prvi kvalitet, prva njegova vrlina, kod Allaha želešanu jeste, lukferu fi evvalide fatinu a era maka adegu midel dženneti. Prva kap krvi, kaže poslanik Ali Isalam, kada pada na zemlju, Njenu Allah oprašta sve grijehe koje je prema Allahu počinio. Sve. Sve grijehe. وَيَرَا مَكَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ I vidi svoje mjesto u džennetu. On kada pada na zemlju kao šehid, on vidi svoje mjesto u džennetu. I vidjeli ste brojne šehide koji imao prilike da i vidi nakon pogibije, nakon njihove smrti. A vidjeli smo to i u Siriji, danas i u Egiptu poslastom snimaka, da su nekada nasmijani zato što je vidio svoje mjesto u džennetu. I ko ne bi bio nasmijan, ko ne bi bio razdragan da vidi svoje mjesto u džennetu i da se si siguran da ćeš vječno boraviti u tim ljepotama. Zato su oni često i nasmijani. visi od osobe. Imate osobu kad mu daš milijun dolara ono onako, nošu latnog pogleda, imate onoga on vrišti i iskače od sreće, čak u e, tako šeidi, imate nekoga koji vidi da ulazi u džemnet i on je skroz imate drugi, on nije toliko pokazao svojom vanjštinom, ali sigurno mu je drago, zato imate neke ide koji su nasmijane, neke koji nisu, jer duša, kao što znate, prati onaj, to jest pogled, prati dušu, i on prati dušu kada ulazi, u džendret. Neki kažu da kada šehi pada, kako tumač islamsko ulema, kada pada na zemlju i kada već odlozi Allahu dželšanu, dvije hurije dolaze sa dvije strane i uvode ga kao što se uvodi mlada u džerdek. Kao mlada u džerdek što se sa dvije strane. Uzmu se, uzme se šehi i uvede se u džendret. I to hurje ga dvije uvode. Za to je nasmijan. To je prva osobina, vidite. I samo da ima ta prva osobina, Koliko mi mi trebali cijemti te ljude kojima je Allah za njihovom pogibion, za njihovim šehadetom uveo u džennet i oprostio im sve grihe koje je prema Allahu dželnašanu upočinili. Drugo kaže poslanik Ali Selam koju min adabil kabri i bit će sačuvani kafurskog azaba. Azab znači kazna, ali azab znači iskušenje u Kabulu će svi ljudi imati ili iskušenje, ili azad, kazan. Muslimani koji su bili vjernici i kao muslimani umrli, oni će imati iskušenje. Pa će Allah želešanu razne iskušenja prikučiti. To jest, na ih će razne aveti na njih, razna strašila koja nisu čak imali ne na ovome svijetu. Da i Allah želešanu isprepada i da im kaže pogledajte, zato da ste bili vjernici, evo sad vas čuvam i kada je poslanik sallallahu alejhi u brojnim hadisima da će razna strašila javeti javedi na najići čovjeka on neće to poznavati jer ovdje kad na kad vidiš mlaba bjeriš sklanjaš se od njega kad vidiš ljuto pse to bjeriš od njega jer uzmeš neku je lako granu da se sačuvaš od njega ali ovdje kad dođeš u kabur ne poznaješ ona strašila koja će se pojaviti kad se pojavi nešto strahovito čovjek će da umiri od straha Iako je umroo i u kaburu, mi ti ti mala ćemo dati sa dole živi, jer u kaburu je noviji živo, da znate, dobro. Samo smrt prekida ovo naše trajanje. Nema smrti u islamu, kao što znate. Smrt je samo na ovom dunjanu, kad se ono prekinu ova uživanja. I čim lednemo u kabur, čim imam i džemate se vrate od... Ono ga meita, ponovo ova, vraća duše, živi dole, dole su sjela, plela, razgovori, dole fasinga, dole uderaju, oni zebanijeni, skirajte se vi, kogod bude ovdje poliruo se, dole će da, da, da, da bude onaj, jel tako, namječen, a onaj kog bude, Boga mi pripremao lijepe stvari, dole će da uživa, isto kao što uživa i na ovome svijetu, znači, tome, ali dole nema ni ba, brata ni nata, dole nema nikog ti pomoglje. Nema međke vojske, nema komandosa, nema oružje, JNA, pa da te pomaže. Nema. Sam si u Kabulu, dva metra bez geometra. I onda što poneseš, kako to neseš, tako ćeš da budiš. Tako da kad te sada aveti navale na čovjeka, onda će Allah Žlešanu dati da će jedan mladić, lijep, fin, na drag, lijepe majštine, prijatan onom našem merhumu, da ustane i da tu avet uzme i da je baci. I da je uništi. A onda će taj merhum znači, reći, pa dobro mladiću, ti koji se ovako lije, fin, drag, simpatičan, ko si ti? Kaže, ja sam tvoj namaz koji se obavljam. Pa onda opet kad neka druga ave, ustane drugi lije, fin, privlača mladiću i tu ave turisti ništi, pa pita ovaj čovjek, ko si ti? Kaže, ja sam tvoj post, ja sam tvoja zadaka. Dakle, svako naše dobro dijelo na ovome svijetu će biti jedan vojnik ili tijelovranitelj koji će nas čuvati i štititi u Kaboru. I onaj ko je pametan od vjernika, on će imati jaču vojsku i odrubeni mehanizam nego sva američka vojska i komandosi koji danas brane Obamu i sve one ostale po Americi. Razumijete? Samo vjernik može da ima jaču armiju kod čitave svjetske armije. Ako pet puta dnevno klanja... Ako redovno posti Ramazan, ako sikr čini Allaha Đelešanu, ako izgovara Subhanallah, ako izgovara Alhamdulillah, ako izgovara Allahu Etkar, ako izgovara La ilahi l'Allah, to daje odma moć, vidite, tom dijelu od 10 do 700 puta i odma se formira jedan tjelohranitelj, jedan policajac, jedan vojnik koji naštiti u Kabulu. E to, vidite, će imati vir, izkušenje, ali će biti sačuvan. To su izkušenje. A ne vjernike će fasovati i njega će udarati zebani i nikoga neće moći braniti njega će te aleti satrati. Tehidin ovite šehid oni neće ni to iskušenje imati kao mi. Više. Ud'a min azabil qabr kaže On neće osjetiti uopštene iskušenja ni kaznu kabursku. nego će vie podro provodi svoje vrijeme u kaburu i nikakvi dilema i problema neće da bude. nemojeti. Oni E to je druga vrlina i osobina koju je Allah Đelešanu podario šehidima. Treća jeste i bit će sačuvan najstrašniji momenta. Koji je najstrašniji moment? Onda kada Allah Đelešanu dadne, kada suri, onaj Israfil kada u sur puhne i onu poznato trugu i kada sve nestane sa ovoga svijeta. To će biti najstrašniji moment. Najstrašniji kosmički moment i najstrašnija kosmička kataklizma kada bude smak svijeta. Onaj koji prije umre, to je za njega već smak svijeta bio već, onda će tek kad bude proživljenje da bude najstrašniji moment. Tada će majka bježati od svoga djeteta i bacati ga iz naručja. Tada će djete da osijedi i bijeli u bešnici svoje majke. Tada će brat bježati od braka. Tada će otac bježati od sina, sin od otca. I svi će jedan od drugoga zbog najstrašnijeg čina koji se pojaviti kada Israfir puhne onaj rok ili ono trugu ili ono sur i kada ljudi znaju da treba sad pred Allahom odgovarati. Nema veze, nema vezica, nema tjelohranitelja. Sada direktno dalaziš sam pred Allahom. Evo da će biti najtežiji moment. Svi će ljudi da umiru od straha, osim šehida. Timi vjernici ima da trtimo ko prut, osim shahida. Shahidici ono ko paše što mi kažemo, da se polašaju, da idu ono nasmijano. kaže Allah za zašanu Kur'an i Kerimu? Va jaume unfehu fissuri, fefezi a men fisse malati, va men fina zemlji bude smrtno preplašena. Če kada nastupi taj najtežji moment, kada Israfil puhne u svoj, rog ili onu trugu, kako je Amaha redio. Kada nastane prevrtanje svega na zemlji, ono što je bilo gore, ode dole, ono što je dole, ode gore, sve se pretvori u parampaka i u prašinu. Kada nastane taj muk i kada sad stanimo pred Al-Lahadu to će biti taj fezao ekva. Najteži ima ona nad koji će biti ljudima i čovječanstvu uopće. I onima na nebesima i onima na zemlji. Razumijete? I sve će premrijeti od straha. Razumije da bile vjernici ili nevjernici. Sve će premnijeti od straha, illa men Allah osim onoga koga Allah sačuva. Svi mufesi islamske škole kažu to su shahidi. Oni neće strahovati. Oni. Sluš. Wa kullun ad-dahu dakhirin. I sve će tada kada punje da dakle, bi Israfilu u svoju suri, kada svi ustanemo iz Kakura što kaže, ali islam, budemo tresali prašinu, jer ćemo svi zemlje ustati, onda ćemo imati taj najteži moment. I kaže, u okunometehu dahirin, svi ćemo doći, to je da Allahu ponizne. Kada je što onda, kako presjedici, parlamentarci, policičari, mi svi zemlje, kak ćemo doći dahirin, ponizni. Allahu, polajajte sad kako su digli glave. Polajajte onoga međeda iz Banja-Luke kako digne glavu ko medo se ponaša. Kad vidiste, kad bude sivrnji dan, Kad će onaj, grompali je onaj medo, da bude ko miš mali. To je Allahova pravda. Jer ovdje je nema. Ovdje i dalje četnici vladaju, kao što vidite. Nema ti pravde. Ali će doga mi doći onoga momenta kada svi im premru, ostrava. I kad duđu pred Allahaču vašanu. Gdje je onda vojska? Gdje je armija? Gdje je politika? Gdje su te veze? Gdje je ta snaga? Gdje je ta sila? Gdje su ovi sile djeje iz Egipta? Gdje su sile djeje iz Sirije? Gdje su sile djeje od Ustaša i Četnika? Onoga dana kada Allah Tlašanu bude presuđivao, braće moja pravi, kada narod bude umirao u stranu. Ja će sve doći poniženi, ali šahiri će doći uspravljeni. Na podignutim glavama. To je treći, četvrto, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem i udao vala na glavi tađul vakar ali je utetu minha khairun min wa ma na sudn jeddanu postaviti tađž krunu koja se zove tađul vakar kruna časti i dostojanstva vidjeli ste kad vlada neki ima krunu ili kraljica ili princeza ili mis, kad se bira u svijetu, stavio je neku krunu. To nije di blizu one krune koju će šehid imati na glavi onoga dana kada će svi ljudi da budu zinuli u i da plehnu, što mi kažemo, u njih, da budu fascinirani i da budu opčarani oni što će oni dobiti. U jednom hadisu kaže poslanika da će ljudi gledati u šehide na sudnjem danu, pa kaže divniće glavu Unije njih ovako, pa je onda pokazao kako će Dignuti glavu gore. A Adreti Omer koji je prenosio taj hadis od poslanika, ali i salam, kako je digao glavu, njegov turba, njegova kapa je spala nazad. Toliko je podigao glavu. Znači, svi ljudi će biti dole šta i idit će biti gore. I onda će ljudi svi, dok ti njih tađova, ti njihovih kruna, koje će im Allah dati, tako prelijepim, sjajnim, fantastičnim, ono što nismo mogli na ovom svijetu ni vidjeti, ni doživjeti, mi ćemo svi glavu i pogledati u njih iuda wala rasu tajul pače se staviti na njihovu glavu dakle ta kruna časti elijaku utetu minha kainun minedunja wa ma fiha ejdan yakut yakut znači dragi kamen ili smaragd to je jedan a taj će imati hiljadu na njegovoj kruni samo jedan taj dragi kamen ste krune kaže poslanik ali selam elijaku utetu minha Hajdu mi ne dunja Samo jedan taj jaku će biti bolji nego sad dunjalu i sve što mu. E. I ti na ovoj doći ovim ljudima koji će imati te krune pa pataj vezu s njima. Što da ti samo jedan onaj jaku tom baci na naše hidna? A to je tvoj možda Abidža? To je možda tvoj brat? Tvoj rođan? Pa on će taj Ali nećeš ti i njega da gledaš, bolan. pa nećeš da dođeš samo da, da sjedneš i da malo prozikiriš zbog toga što je on odšao na onaj svijet. Evo pogledajte kako je džavlja mi je prošara. I, o, o, čekuješ da ti on sutra baci taj jedan jako. U njemu ne treba. Jer u Allah sve je u Samo kome je on dužano će njimu da da. Ja tu imam občaj kazati lijepo je dužno smo mi na ovom svijetu vratiti ljudima kojima smo nešto dužno. Kako je še i nekome dužan neka njegova poruca, Ako može. Ako ne može, nek se ne skira. A onaj kona je duža, nek malo se strpi do onog svijeta. Jer njemu će šehi dati tamo, on ima više u svim i... Znate, dobro? Samo jedan taj kamen, a ima i puno na tom, na toj kruni, biće li <tip> ti negodinjavu sve što na njem. Ako ti je ostao dužan hiljada, dvije, tri hiljade maraka, daj malo prosto to njegove, njegove porace. Pa poraci, li kad tebi onda on na sudnjem danu samo uzme on jedan smarak pa ti ako furci ko mi klika djeci i dobiješ ti onoliko koliko vrijedi dunjaluk sve što danje 1000 nije mera ka 3000 ništa u odnosu na ono što će on tebi tamo dati a ima toliko niko nije dužan toliko oni da je dužan dunjaluk i više a samo sa jednim pin drami kamenom može sve da vrati samo tome ne treba se siskira Poraca zato nije ustao da to uradi on će to uraditi na suđem danu jer njemu Allah da njega ova voli skiraće se i on će da pobaca to ako treba svima, jer Allah sve oprostio. Razumijete, ono što je prema ljudima dužan, evo vidite, samo jedan taj dragi kamen, sve da podmiri i njemu opet hiljade ostaje na njegove glavi. Razumijete? Jer to je vrijedno šahide. Peto kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, što će šahid imati, jeste I Allah će ga oženti sa 72 urije. Imaće se neslije dvije hurije, Šehiji, među njima, islamsko lemakale će biti njihove hanume, i one će biti zajedno sa hurijama, dakle, i tamo da znate dobro hanume, da nema ljubomore, da znate dobro, samo na ovom svijetu ljubomore, spomeneš kod žene, drugu ženu odmah plagija, ide iz, iz kuhinješ. Zato što je ljubomarant. A tamo nema ljubomare. Žene će naše sa hurijama sasvim da se onaj lijepo one dogovaraju, uživaju, da uživaju sa nama, mi sa njima. Dakle, to će biti opće uživanje. Jer žene to nema ništa što je ružno. Nema pljuvanja, nema bljuvanja, nema čak ni ni fiziološke potrebe. Naša fiziološka potreba koju mi ovde obavljamo, vidite, u našim toaletima, tamo će biti kroz znoj. Ah, ba mi, brate moj, kroz znoj. A taj znoj, kaže poslanik, ali Islam će da mirise, na miris miska. Eto, to ti je fiziološka potreba u džennetu. U džennemu sve smrti iza udara, a u džennetu sve miriše. I čak i naša fiziološka potreba ide na znoj. A znoj miriše kao miriš miska. A miris miska se smatra jednim od najljepših mirisa na dunjaru. Razumijete? Eto. To je šehid kad dođe tamo, on će imati hurje zajedno s svojom harmonom i svi će da uživaju u tim ljepotama kojim je Allah dao. I posljednje što je posebno pitno za porodice šehida, kaže poslanik Ali Selavu i u šefu u 70 od akaribe i shahid svaki shahid će imati pravo da zagovara za 70 članova svoje porodice 70 članova svoje porodice za oca, za majku, za brata, za sestru, za dajku, za amicu, za ženu, za djecu, za unučad, za dedu, za nanu a ja baš ne vidimo ovdje da je toliko došlo za svakog šehida. I zato ja volim onaj otići, nigde nisam otio kad me pozbali na šehidski melmud, ja mogu da odbijem zato što želim da se malo udvorim našim šehidima. Jer na sve njej danu, on kad vidi, nije mu dolazio ni Amidža, ni dajđa, a ja sam bio na svakom njegovom tom skupu, pa možda on meni jedan zna kliker paci od To je jedno. Ili možda da kaže, jarebi, sačuvaj ovu kurbića, molam jarebi, ne daj da fasuje. a on fas On je jednom najbliži Allahom, pogledajte kako ga Allah smjestio. Nikog nije smjestio, osim poslanika, nikog nije kao šahida. Dava mu takav rating i zato vraću moja draga, ako želite kome da se udvarate, nemojte se udvarati ni u lemni. Nemoj se u gurnom smislu da mu se ti udvaraš pa da govoriš ono što joj nije zaslužio. Nemoj se udvarati ni političanima, nemoj ni bogatim ljudima, nemoj ni direktorima da ti sina zaposli pa se udvaraš njemu i onda ovamo, jel tako švercu švercuješ vjeru da bi se malo udvorio i da bi zamolio da ti zaposli sina. Te malo se bolam udvorio ovim šehidima, bolam pa ćeš vidjeti na onom svijetu kada ti bude najpotrebnije, najpotrebnije kada budu Zebanije gurale u džehemnemsku vatru A imaš u svojoj poroci, makar u daljoj poroci ima šehida, on kaže, jarabi pa nemoj moga ovog rađaka, jer ti spadaš među ti 70. Ali kako će ti on odreći kada on zna da tebe nikad nema, kada on zna da ti njegovu poroci ne uvažavaš, kada on zna da nisi nikad pomogao, kada on zna da nisi ništa uradio za njega, jer ono to uradio skloga Allah, da ti vjeri, da sačuva ovu vjeru ovdje na ovim prostorima, sačuva svoju porcu, sačuva moral, svoje poroci od četnika, njihove nadiranje, drugih dušmana, da sačuva, jel tako, ovu lijepu dolovinu, prema tome on je to dao i mi to ne smijemo izgubiti iz vida. Zato kada zaključujemo, vidite, ove riječi poslanikove sallallahu alayhi wa sallam, tek možemo da pravo zaključimo i da shvatimo gdje je položaj, kod je šehida kod Allaha Čelešanu. Zato, braću moja draga, gdje čujete da ima, treba otići, ne zbog šehida, Vi e vidite, njima ne treba ništa, njima Allah sve oprosti. go mi da, da se udvorimo Allahu i da se udvorimo njima, pa da kanemo da je naši, je li tako, naša veza. Ovo, svak neko trafi neke veze, vi neki ste. Hoće dijete u školu, ona veza, de bogati, moraš ne protiv dijete. Hoće dijete zaposli, de bogati, moraš O, vidite, nema se pružava na džene tvore živući zbog ljudi koji su dali svoje živote. Tomo malo mu se odvori i budi uz njega, voli ga pa će vidjeti nam pere prepozna na ovom svijetu. Znao? Šta se dešava, ne se informacije, sve dolaze, kako nama dolaze ovdje od smrtni, kako i prave fejsbuke, evo, kamere, svaki dan ti vidiš ono što dešava, merci odmah dobijaš u sekundi ovdje, ono što dešava u Egiptu odmah ovdje u sekundi, a da ne znaju oni tamo koju tehniku je Allah dao gulam šehidima i ostalim, da oni ne znaju šta se dešava, ta tehnika je kod Allah, bolja i veća nego ova tehnika koju su ljudi konstruirali, razumijete mi? koju daje sveta na sumednjem danu i onda i šehidima i svima drugim pokaraju sve ono smo radili i mi ćemo taj film u jednom momentu ćemo zvrtu da predladamo i da sjedimo tamo i da predladamo svaki momenta, šta smo i dobro i loše uradili e zato je vrlo potrebno da mi ta dobra činimo da se mi udvarimo onome koga Allah voli i da znate dobro, naši meludi ne trebaju šehidima Ova jasini šerif ne treba šehidima treba nama da mi dokućimo Jasnim da mi jačamo. Razumijem? Da mi se sabiramo i ne treba sabiranje šehidima. Oni su dobili sve što im je Allah običao, oni su dobili. Zanimljite o praštanje grija, ovi tađave koje će dobiti. Sve živo ima ima. Ima ništa ne treba. Mi obavili za njim i ne obavili. Spominjali i ne, ne spominjali. Oni će sve imati ono što im Allah običao. Ali nama treba ovo skupenje prezim. Da se mi jačamo. Da mi ne zaboravimo ovo što se desilo. I ako mi zaboravimo, opet se dešava. Mi moramo to što ano radi. Spomnjati ove ljude, čak snimati filmove o njihovim herojstvima, a ne da vam oboško buhe i drugim tamo polu polupijanim onim komunjarama. Ima, vidjeli ste one, onaj, ko neki narodni heroj, bacio jednu bombicu i on je u čitam filmom se snimaju, partizanski. Nije bilo ni blizu herojstva kao što je bilo među našim Mladićima koji se borili za ovu lijepu domovinu. Ali vidite, nema gotovo nijednog filma o našim herojstvima, našim momaka, koji su bili najobičniji momci, a pokazali su više nego nego pola partizana. Jedan naš momak je učinio i radio. Nema. A što? Sve prepuštamo drugima. Pa će nam ponovo četnici snimati filmove i govoriti kako je bilo o historiji. Zato mi moramo se posjećati i mi moramo snimati filmove i sljedeći put da bude film prikazan o našim herojima, sa njehovim fotografijama, da ljudi ne zaboravljaju te ljude i da znamo da su ti ljudi bili, da znamo da postoje četnici i da znamo da je ovo drugo polovrijeme. Ono što su oni odigrali prvo polovrijeme, naši šahidi i mi zajedno sa njima, evo, nastaje drugo polovrijeme, minutovsko vremeno. I ne zaboravite, vidjeli ste da Allah šanu rekao da neće se moći izvoći u kamoru koliko ne budiš odgovoriti na tri pitanja. Esencijala, glavna, fundamentalna pitanja. Koja je gospodar? to? Ko ti je ne govoriš, dobro? K'o ti je poslanik? To ne odgovorit drži dobro. I koja ti je vjera? To ne dobro. K'o je poslanik ali islam, ljudi misle, ono naučio mi, ha, nek' da resikiram, sa ja lahko ću govorit, Boga mi neće. K'o se izgubi tada. I k'o ti je početi, će reći, ah, ah, ah, ja ne znam. To onaj koji ne bude stvarno Allaha vjerom, koji ne bude poslanik ali islam slidio, koji islam ne bude njegovu modalitet i model života. On će reći, ah, ah, ne z od oni zebanija koji će biti onaj u kaburu, početi da ga udere. Razumijete? Tome, nema izvlačenja, nema vjernika bez ova tri pitanja. Ali isto tako, braćo moja draga, ne zaboravim. Tako. Za ono se borili naše hivi, a to je da obstanemo ovdje kao narod, kao vjernici, i da sačuvamo svoj jezik, jer ova tri pitanja koja su za nas bitna, jer nećemo ostati kao narod ovdje ukoliko ne budemo na njih pametno i dobro odgovoriti. To su ova tri pitanja, je tako, da je naša etnička pripadnost ili vjetska pripadnost, da nam je islam i zato ne samo mi koji smo ovdje, nas je malo ovdje, ali treba širiti drugima, da nikog ništa drugo ne zaokruži nego islam i tamo je tako naša narodnost ili nacija pošnjak i bosanski jezik. Jer što žele dušmani, načelu sa međunarodnom zajednicom i našim četnicima koji nas okružuju i koji drugo polovrijeme igraju, da nas avladaju miroljubivo i lijepo. A to je da mi postanemo manjina. Pa oni vidjeli ste naši debili i brojni policar na televiziji kao što ima veze. Svi izglesimo kao Hercegovac, ona je veliki kao bosanac, ona je kao musliman. <laughs> A što? Pa to oni žele da učini nas manjinom, jer imaju tri naroda. Imaju bošnjaci, srbi, hrvati. I oni samo reći aha, što su evo vidite muslimali se podijeli ono to sad već manjine. A ovamo, samo tri naroda imaju, Bošnjaci, Srbi, Hrvati. I nas naravno bude manje, podijelimo se mi u Tješnjake, Zeničane, Sarajlije, Hercegovce, Razumiješ, masovce i na kraju, kao je, to su manjine. A najviše će imati onda glasovao Srbi i za njih Hrvati, mi ćemo doći na treći mjesto. Pa će onda Srbi reći među nam znači, zanjecu, jer vidite, cijelosna strijepte, nas je najviše. Jer manjine, malo koračunalo s manjine nisu, kotirajući narode. Narod je bošnja. I nemojte zavoriti, braću, kako god možemo ufasovati u kabur, ako ne znamo ova tri glavna pitanja, kako ćemo isto ufasovati kao narod i kao nacija ako ne budemo zaokruživali ove prave stvari. Na to upozorava i Reji Sulema, i Riaset i svi ostali, naravno, pametni ljudi, odgovorni ljudi. Nesmijemo <clears throat> sad tim igrati. Braću moja draga, nemojmo dozvoliti da, da su naši Shahidi Džabaginuli. Nemojmo dozvoliti da sutra sa za našim zaokruživanjem mi u stvari pomognemo četnicima i drugima da ostvari ono zašto se volu naše šehidi. I zato mislim da je poruka najbolja sa ovog skupa da očuvamo i da vodimo računa i respektiramo naše šehidje, a najbolje ćemo respektirati da bar u miru ne vjerimo ono što su oni u ratu pokušali da zadoviju i očuvaju ovu lijepu domovni ovaj narod. Molim Allah da se uputi na pravi put. Molim Allah da naši šehidi uistinu budu šehidi, da budu prolačeni na sudnjem našu šehidima i da mi profitiramo od njihovog šehadeta, inša Allah. Da Allah da oprosti svim našim umrlim, da se smiluje svim našim živim, da uputi našu omladinu ako volga da pravi put i salamet, da odravi naše bolesne i da sečuva našu brać u Irarku, i u Palestini, u Egiptu i u Siriji, na svakom drugom mjestu gdje se prosipa muslimska krv. A kulu kauli hazawasta, kulu wa helhi wa lakom. Wasallu allahu ala wa ala wa sahmir حقا رحلنا وزال العناة حقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا